Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia Hoxe día 9 de outubro do 2010 Comezamos con moitos ánimos Intentando de facer un bocadiño de música E un bocadiño de noticias e comunicacións con todos vostedes No servicio técnico temos a Marfón E ao meu carón a periodista María Roger Boas tardes, María Boas tardes, Julio Ben, é a nova adquisición que acabamos de ter Gracias á intervención De nosa directora Mireia Pois temos como colaboradora A periodista María Arroyo Que dende hoxe para diante Faremos o posible que este con nosco Pase divertido polo menos, cando nos Tenemos moitas noticias que nos chegaron de Galicia E hoxe teremos comunicación non somente con Galicia Sino tamén con xente de por aquí A ver si somos capaces de conectar con Sergio Seuane que o noso sustituto, bueno, o colaborador que por ser atopase agochado en algunhas ocasións posto que non, non hai forma de comunicarse con el de vez en can, non? Bueno, Mar que está me así ali do outro lado da piscina pero bueno, xa veremos, intentaremos Temos cousas interesantes, por exemplo, que unha curta metrase galega foi mm, seleccionada para os Oscars, que a fin de semana en Galicia pois, ten gravacións en directo en salas diferentes ou unhas declaracións do presidente Feijão bastante polémicas, eh, que nace en Ferrol pois, un colectivo de, de promoción da danza, e o Supremo receita o recurso de Franco ou dos francos que obrigabaos a abrir o Pazo de Meirás. En Galicia pois, atópase pois, unha cousa interesantísima, bueno, curiosa, cando menos, o feito de que o traductor de Google pois, no buscador parece que Galicia confundió co Brasil. Vamos a, a falar de todo isto. Eh, tamén de música. Aquí lle poñemos a primeira, que é de Aida da Pedra. E despois intentaremos falar co primeiro radiofonista galego que tivemos aquí na nosa radio sempre en Galicia Pois moi ben, despois desta primeira peza falamos das comunicacións que nos chegaron aquí a nosa redacción. Primero, da que nos patrocina, da Asociación Rosaría de Castro, Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro, que o día día 30 deste de mes, pois parte ser que terá un festival de música e baile tradicional galego en Cataluña, aquí concretamente en Cornellá, no auditorio de Cornellá, a partir das 17.30 horas. O día 31, pois son agosto, comenzarán as festas seis da tarde cos nenos e con celebracións de recitais poéticos e eh, cantigas e os nenos pois virán disfrazados ou polo menos con traxes de cabazas e todo isto. O día 7 do 11, o do de, de, de novembro, excursión ao balneario de Lafón de Picán. Por último, pois que unha nota importante é que todos xa saben que para poder comunicarse coa entidade Poden dirixirse ao enderezo a cgrdecastro.es Estas son as comunicacións de Rosario de Castro E despois Galicia Universal acaba de enviarnos unha comunicación que dice que a Fundación Galicia Universal a partir de onte, hoxe, mañán e pasado e tamén o día doce, na Farga do Hospitalet teñen Pois unha serie de actividades Onte interviu precisamente Anxo Lorenzo Que falamos con el hai pouco tempo aquí na nosa radio eh, Despois en Pago de Virmilladoiro Pois estiveron Berrohueto mm, Despois eh, Poremos precisamente unha das pezas de berrogueto Que se titula eh, A danza de Meirol Para poder comunicarnos concretamente con Manuel Rodríguez Julián Eh, hoxe sábado pues, a Orquesta de Compostela pues, actuará mmm, na Farga. O domingo pois pues, o conselleiro da Presidencia da Xunta de Galicia, a seta da tarde, na Casa Galega do Hospitalet, fará unha mmm, conferencia sobre a economía galega a cargo do señor Alfonso Rueda, que é conselleiro da Presidencia da Xunta de Galicia. O Luns Pois a, a nosa Galicia de, de Santa Coloma de Cramanet a, intervirá xunto coa Orquesta Isla. E martes a, a Irmandade Galega de Rubí xunto co Orquesta Isla. E, e, bueno, estas son as comunicacións que nos chegan do noso entorno galego. E, como xos decía, aí vai a peza de música titulada Danza de Meirol que interpreta precisamente un dos componentes do grupo Berrogueto e eh, poñemos en contacto de aquí un bocadiño con Manuel Rodríguez Julián. Vamos alá a ver si sona. Si Sucade loumea, <risa> non se colga na parede. Sucade loumea, non se colga parede. O amor que non é firme non se fai máis caso dele. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. chorarán, agora que vou marchando, as pedriñas chorarán, chorar de pedrazano e que marcho pola mar Esta feza de música sirve para darlle a ben vida a unha persoa importantísima e interesante para todos vostedes, e para min concretamente. Boas tardes, Manuel. Hola, Xulio, boas tardes. Bueno, eu mm, quixera presentarte precisamente a unha periodista que teña meu carón, pero com, telefónicamente non é posible, sabes que meu carón teño a minha direita precisamente a María Arroyo, que é a nova adquisición ou nova mm, componente do equipo de Sempre en Galicia aquí en Radio Correnaia. Fantástico, á eh? bon, bon é que xa chegue xente xove E ademais preparada Con, con gran nivel como, como se merece o programa e radio Rádio Bueno, esta peza de música Escoitámola onte precisamente na Farga Si sí. Bueno, pois pues esta era que eu queria agasallarte para poder charlar un reteño contigo Pois de, de moitas cosas, o agora dentro de pouco cumprense nada menos que 25 anos de existencia deste noso programa eh, sempre en Galicia eh, Bueno, pois ti fuche concretamente o inaugurador o oficial, locutor deste de, de programa, non? Certo, certo, mm -hmm. certo Eu quería te manter esta pequena conversa contigo antes de dar mm, paso á radiofonía que teremos de aquí a un bocado co, co co campo de fútbol de Cornellà, posto que hoxe teñen un partido importante, non? Ajá. Bueno, e entonces, eh, quería saber eh, as túas impresións con respecto a mm, daquela, eso, vai 25 anos eh, nunhos estudios reducidos, unha forma casolana, como dígamos cátalas cat pois traballades con moitísimo ímpeto e cariño para poder levar adiante pois, este programinha que hoxe bueno, se pois, ten outras marcas e diferencias pero que, que, que nos contes a túa experiencia daqueles aquel, momentos primeiros Bueno, pues aquí en ese momento, pues imagínate, eh, personas sin non tiñamos ningunha pericia diante un micrófono, tiñamos además, pues eso, uh, non tiñamos un unha preparación, diríamos unha base Donde onde fixarnos etcétera, ¿no? como, uh, como programa galego, ¿no? De entonces pues bueno, pues foi recuerdo, non recuerdo moi ben Ningún día que foi, pero sí recuerdo a, a emo, con emoción O de un micrófono por primeira vez, de diante diría da diríamos da, da, da, da luz esta que se que se enciende, se apaga de condencando, ¿verdad? Eh, bueno, pues foi unha experiencia de todas maneras moi bonita, porque además daba de alguna maneira pois pues, a a saída, a, a un andaina bastante longa, afortunadamente, que levoumos esos 25 anos, ¿eh? Neste programa, logo foi crecendo lógicamente entre as tres personas que xa son moitas Estades moito máis eh, preparadas eh, Diríamos para pre estar llantos micrófonos non? E nos fixemos Canto podemos Foronse incorporando moitísima xente etc., non? A miña, o meu recordo Desde logo está claro que é moi positivo É moi, moi emocionante Sin duda algunha, Julio. Ben, agora podes decir unha cousa Que é sí. interesantísima tamén eh, A parte de que Podemos emitir mediante internet eh, tamén... atopamos podedes atoparnos na rede social face... Facebook Facebook Facebook Facebook ahora, ahora todo el mundo nos podrá encontrar en sempre en Galicia ah, en, ah. en Facebook o sea que allí nos podéis comentar sugerir lo que, lo que queráis vamos, está abierto Bueno, que eso, sin duda alguna, é un plus é un plus pro, pro programa é un plus para pra asociación porque en definitiva, diríamos, é un pouquinho a, a intención de divulgar a prolongar diríamos a a o que a, a asociación, ¿no? como Comunidad y además pues eso a a cultura galega. Entonces, de esa manera pues es un plus enorme. Claro, saquela, en por ejemplo, a cobertura era muy muy limitadísima. Estábamos prácticamente muy limitada, no teníamos esto que hay o Facebook ni nada de esto, ¿no? eh, bueno, pues es importantísimo. Lleva alegre muito eh, eh eh y hay que celebrar esta esta 25 años desde lou pois iso que eu quería que ti tamén participaras connos co neste aspecto mm, mm, ver, eh, vamos a ver quedanos minutiños nada máis eh, por, posto que, eh, co, que temos que conectar co, co cos radiofonistas de, mm, bueno, do partido oh, Dinos algunha cousa máis que che parezca eu, interesante eh, eh ver, despedimos te peza de música Agradecidísimo de que me a veces chamado, vale? Eh, Teremos, ao mellor, noutra oportunidade Un poquinho máis de tempo E falaremos un poquinho máis, máis, máis do tema, non? Máis devagar Pero, En principio, moitísimas gracias E eh, eh, nada, que o programa, desde logo Tedes que seguir facendo E ademais, que, que se agora Se chegou esta Rapazanova aquí Con a preparación de un gran nivel Desde logo que o proietéis adeantes hasta, eh? en, Incorporación Femenina e ademais nova, sí, señor. Sí. Moitas gracias, moitas gracias. Moitas ben vida, eh? Sí. Eh, tenemos a oportunidade de vernos e eh, eh, falar, ok? Seguramente. <risas> moitas gracias, Manuel. Gracias a vos. despedimos coa peza de música que ten preparado o noso técnico e damoslle entrada xa a comunicación con, con partido, non? Ven.